Зайшли на виставку актуального мистецтва – клінічна антропологія. Експонувався альтернативний психоз. У буклеті так було й сказано – своєрідний штучний психоз, щоб подолати психоз справжній. Тріумф деструкцій – апофес параноїдального мислення, наче у художника в голові розірвалася бомба. Дружина обурюється. Ренуар писав людей, як прекрасні плоди. А тепер все зводять до руйнацій, до розпаду, до тваринного стану. Що це дає людству на перспективу? Раціоналістка, неодмінно її перспектива. А ти відчуй алгоритм без виходів, естетику перероджень. Чому ж постмодерне мистецтво? Бо постмодерне життя. В суботу я все-таки спробував увімкнути телефон і відскочив, як дарений струмом, наче увімкнув не в розетку, а зразу в голос, різкий, роздратований, дзвонила знову вона. Я озирнувся на свою зблідлу дружину і буквально заблагав «Ради Бога, у вас же є родичі, близькі вам люди, чого ж вони кинули вас на призволяще?» Вона обізвала мене дурним і я знову висмикнув шнур «От такі наші людські справи» І це ж не поодинокий випадок Це почалося давно Спершу потиху, непомітно, А тепер набуло масштабів Я колись був у Москві, ще за часів перебудови Їздив на студентську олімпіаду Бачив таку картину На сходах, голов по штампу, стояв юнак і схвильовано звертався до людей, що його обступили. Ви мені скажіть, від мене ж приховують, я син Горбачова чи ні? Я не питав би, але ж мені у живіт монтовано датчик. Я ж транслюю державні таємниці і можу підвести Михайла Сергійовича. Симпатичний хлопець, пристойно вдягнутий, без особливого блиску в очах, нормальні рухи. Він просто благав притихлих людей. Я вас прошу, скажіть, це буде між нами. Якщо я син Горбачова, то яке ж вони мали право монтувати мені цей датчик? Я ж ходжу і транслюю, я ж можу видати секретну інформацію. Та не вірте йому, обурився якийсь старший чоловік. Якби він щось транслював, у нього на голові була б антена. А де в нього антена? Антени ж нема? Це виявилось настільки переконливим, що всі почали розходитись. Я теж пішов, відчувши потребу помацати голову. Чи немає у мене там антени? Час від часу у Києві з'являється жінка, яка всіх закликає садити горіхи. Бо це дерево сакральне, посіяне з космосу, про що свідчить форма його плодів, що нагадують звивини людського мозку. Отже, необхідно створити всеукраїнський рух за горіхи, щоб усі їх садили і вирощували. Як найбільше споживали, бо це додасть звивень до мозку нації, і Україна буде врятована. Одного разу вона зупинила мене на вулиці – Омовляла, переконувала, і я пообіцяв їй посадити у себе під вікнами горіх. І тепер щоразу саджу у його подумки, коли чую засідання Верховної Ради або виступи наших посадових осіб. А тут ще ці постійні шоу, хід-паради, золота фортуна, людина року, бренд року, той же Прометей Престиж, наразі людина року, музика грає, публіка аплодує, комерційні наяди підносять дорогі презенти від фірм. Панство-панство вручає премії. Тому за заслуги, тому за звитяги. Тому за вірність вітчизні. Тільки невідомо, чиї. Трудову еліту нагороджують кришталевим рогом достатку. Когось із м'ясокомбінату Орденом Грушевського. Президент та макаронної фабрики почесним дипломом рейтингу. Атипаж. Куди там колишні дошки пошани? Зевси важкої металургії. Гермеси енергетики, меркурій торгівлі, аполони шоу-бізнесу. Боже, скільки народ має достойників? Чого ж він так недостойно живе? «Розумово відстала нація», – каже Лев, інвертований на постелю. «Дозволяє сидіти у себе на голові. Значить, кращої долі їй не заслуговує. Мені важко з ним говорити. Я відчуваю якийсь резон у його словах. Але краще б він не приходив». Третя річниця – з дня загибелі Чорновола. Ще одна загадкова загибель. Справу тоді швиденько закрили. Кваліфікували як нещасний випадок. Сьогодні відкрито пам'ятник. Зняли покривало ексаван, І він ожив. Кам'яний». Мій батько добре його знав, вони майже ровесники. Каже, гарний був хлопець, природжений лідер, з тих борців за незалежність, на честь яких закладено парк. Загинув напередодні виборів, президентських. Батько не вірить у випадковість його загибелі. У пустелях тої ночі, на безлюдній дорозі, коли Камаз із причепом з Ненецька розвернувся в поперек траса і автівка на повній швидкості врізалася в той причеп, ніхто не вірить. Пшеницю розсипано з того причепу, Довго ж на тій трасі колеса впресовували в асфальт. Потім там на озбіччі поставили кам'яний хрест. Це вже така доля українців – ставити хрести на місцях нерозкритих убивств. Кінець березня. Цього разу зі всіх стихійних лих національного масштабу відбулися тільки вибори. Я пішов би в Зорепада, як співать хлопці з пікардійської терції. Але пішов на вибори з якогось органічного вже почуття обов'язку. «От не хочеш, а йдеш!» І всі так прийшли. Не пошкодували вихідного дня. Черги були довжелезні, але люди стояли. Вони прагнули віддати свої голоси. Вони все ще сподіваються, що ось цього разу таки вдасться обрати достойних, і щось зміниться. Мало горіхів віддять. нічого не зміниться. Знову обрали тих самих, отже буде те саме. У нас є така стабільна обойма, яка завжди проходить. Моя теща називала їх проходимцями. У Вашингтоні зацвіла японська вишня. На мосту в Сан-Франциско якийсь дивак захопив у заручниці свою дружину. У Нідерландах узаконили евтеназію, тобто милосердне вбивство. Бо немилосердне, уже законене, скрізь. А на Канарах повінь. На тих далеких, нереальних, для мене Канарах, цілком реальна повінь. Населення Санта-Круз сидить без електрики. Закриті аеропорти, залиті пляжі. Як там те моє плем'я, що пересвистується? Воно ж, мабуть, не потребує електрики. Воно ж десь високо в горах. Йому там світять кокоси й банани. Його там обступили дикі хащі і драконові дерева. І стежки заплели ліани. Над прірвами немає мостів. А може воно вже існує лише у моїй уяві? Може воно давно вже не пересвистується? Хлопці пішли у комерцію, а дівчата продають смагляву екзотику своїх тіл у нічних барах. Предвиборні білборди потроху злиняли. До наступних виборів. Все опосіла знову реклама. Вона врізається на трагічніші кадри світових новин. Вона перериває фільми, концерти, прес-конференції. Зрештою, вона перериває моє життя. Я не хочу її в таких дозах і децибелах. Але вона міниться, мімікрує, шукає найулазливіший форм. є співана і танцьована, інтонаційна і звуконаслідувальна. Її же вплітають одвозначні натяки, карколомні трюки і античні сюжети. Олімпійські боги дудлять вітчизняне пиво, махають крильцями гігієнічні прокладки, пританцьовують пральні машини, співає Арію бутерброд. Я вже як Одіссей хотів би залити вуха воском. В очах михтить біжутерія, мазі мертвого моря і сметана президент, вібромісажні крісла, під підгузки Ліберо, чіпси Екстрелла, продукція фірми Дригало і шкварки від Одарки, європейська якість, чай Маброк і аж три чайні принцеси Канді, Нурі і Ява препарат з рогів північного оленя і губна помада, цілий патронтаж, патрони, як налиті кров'ю, червоні, рожеві, пурпурові, багряні. Пробі мене розстріляють косметикою. Вже рекламують морозиво у вигляді фала. Продуктову фірму називають Баядера, ласощі, вкуса блазна Наталі, коктейль оргазм крокодила. А горілок цілі горілчані династії з прізвищами на оф або й на оф, смірнов, м'ягков, медов, шустов українського продукту теж вистачає. Тут переважно історичні алюзії